Linnunradan käsikirja liftareille. Kymmenes osa. Arthur Dent, jonka kotiplaneetta on tuhottu, on tehnyt merkittävän vaikutuksen kaikkeuteen. Ja merkittävintä koko asiassa on se, että ainoa merkittävä asia hänessä henkilönä on se, että hän on merkittävän merkityksetön kaikissa muissa suhteissa paitsi siinä, että hänen kotiplaneettansa on tuhottu. Juuri tässä tietenkin piilee koko asian ydin, koska seikat, jotka merkittävimmällä tavalla vaikuttavat kaikkeuden historian kulkuun, ovat kodittomien ihmisten aikaansaannosta. Tähän ilmiön on kaksi selitystä. Ensinnäkin, jos kaikki istuisivat kotonaan, ei tapahtuisi mitään. Jokainen ymmärtää tämän. Ja toisekseen, kuten Oolon Lufit niin monisanaisesti selittää kirjassaan nimeltä Kaikki, minkä olet halunnut tietää syyllisyyden tunteista, mutta et ole kehdannut kysyä, jokaista maailman kaikkeuden oliota yhdistävät hänen kotipaikkaansa ohuet, näkymättömät siteet, jotka koostuvat pienen pienistä syyllisyyden tunnon kvanttihiukkasista. Jos joutuu kovin kauas kotoaan, nämä siteet kiristyvät ja on tätä kuvaava sananlasku. Matkustipa ruumis millä nopeudella tahansa, sielu kulkee samalla vauhdilla kuin arkturuslainen megakameli. Tällä perusteella voimme kuvitella, kuinka monet sielut vaeltavat näinä hyperavaruuden ja epätodennäköisyysgeneraattoreiden aikana täysin turvattomina ja sekavassa mielentilassa pitkin avaruuksia. Siinä saattaisi olla selitys moniin omituisiin sattumuksiin. Edelleen, jos kotisi tuhotaan Arthur Dentin tapauksessa ohitustien rakennustöiden tieltä, edellä mainitut siteet katkeavat ja heiluvat irrallaan pitkin avaruutta. Ei ole suita ruokittavaksi tai valaita suojeltavaksi. Ei ole tiskaamattomia tiskejä ja niin edelleen. Nämä irrallaan liehuvat syyllisyyssiteet aiheuttavat häiriöitä avaruusajan rakenteessa. Olemme jo kuulleet, kuinka Artur tahtomattaan aiheutti tuhoisan sodan G Gugvuntien ja Vlhurgien välillä. Saamme pian kuulla, kuinka suoranaisesti siihen todella oli syyllinen tämä merkityksetön maan asukas, joka on kultasydän aluksella onnistunut ystäviensä kanssa pakenemaan Vogonien kynsistä. Alus on juuri materialisoitunut hyvin mystiseen luolaan, vieläkin mystisemmällä Brontitaalin planeetalla. Epätodennäköisyys lukema yksi vastaan yksi. Olemme siirtyneet normaaliin avaruuteen näyttää siltä, että olemme jonkinlaisessa luolassa. Pidättäkö te luolista? Tämä luola on jotenkin hyvin omituinen. Luolat on ihan ok. Lähdetään ulos ja orientoidutaan siihen. Tämä luola on todella kylmä, mikä ihmetyttää minua, sillä bronttitallissa, joka on käsittääkseni tämän planeetan nimi, pitäisi olla lämmin ja tiheä ilmakehää. Jos me olemme materialisoituneet jollekin vuorelle. Ei, bronttitallissa ei ole vuoria. No, mennään nyt joka tapauksessa katsomaan. Minä kaipaan toimintaa. Toimintaa luolassa. Toimintaa bronttitallissa. Huh, huh. Luolassa tai missä hyvänsä, toimintahan riippuu ihmisestä itsestä. Luukku levälleen, tietokone! Eh, okei. No menkähän sitten pitämään hauskaa. Teillä tulee olemaan varmaan oikein mukavaa. Tuo robotti mukannasi, Arthur. Minä pystyn kyllä tuomaan itse itseni. Sen voisi vaikka haudata johon. No niin, painua. Mennään, joo. Mennään, mennään. Ohut, kylmä ilma. Mm, vuoria ei ole. Mm, tarkistetaanpa, miten korkealla olemme. Hui! Hei, kaverit! Teitä saattaa kiinnostaa tietää, että vaikka tämä luola ei ole vuorella, se on 20 kilometrin korkeudella planeetan pinnasta. Aloo! Kyllä kai he saavat aikanaan sen selville itsekin. Jaa jaa. Hei, raju luola! Huh? Hei! Mehän voisimme... Voisimme mitä? Voisimme tuota... Eh, voisimme olla tässä luolassa. Me olemme tässä luolassa. Ja tosi rajussa luolassa. Hei, raju luola! Vai mitä, Ford? Tosi upeet seinät. Puhtaa valkoista kiveä. Marmoria. Olen tullut siihen tulokseen, että jos panen vasemman etusormeni oikeaan korvaani, aiheutan itsessäni oikosulun. Häh? Peruuttamattoman oikosulun. Niinkö? Voin tehdä sen silmän Aluatko että teen sen? Rauhoitu nyt, Maavin. Minä taidan mennä johonkin piiloon. Miksi me oikeastaan olemme täällä? Älä nyt sinäkin aloita. Tarkoitan, että tässä luolassa. Miksikö? No mitä väliä sillä on? Sehän johtuu kai epätodennäköisyydestä. Tämä on omituisen muotoinen. Suuaukko on täysin pyöreä. Näetkö sinä mitään ulkona? Pelkkää taivasta. Meidän täytyy olla jollain kukkulalla. Minä menen katsomaan. Okei. Okay. Kuulitko muuten, että tietokone huuteli jotain peräämme juuri kun luukku sulkeutui? Paskat siitä rakkimesta. Toivon, että se saisi paiseita diodeihinsa. Ei kai se mitään tärkeää ollut. Minä tulen ihan pian takaisin. Hyvä on. for, kuinkas pyyhki? Palautaa niin pirusti. Mm. Aina kun henkäsee, saa avata suunsa jääpiikillä. Jep, kumma juttu. Tietokone väitti, että täällä pitäisi olla lämmin ja tiheä ilmakehä. Jep. Huuteliko se tietokone jotain peräämme, kun lähdimme? Ei, minun tietääkseni. Minä varmaan kuvittelin. Eikö hetkinen, Arturkin mainitsi jotain sellaista. Ai, jaha, no sitten hänkin varmaan kuvitteli. <tri> Kummallinen luolla, eikö vaan? Joo, todella omituinen. Kuulitko sinä muuten äsken jotain? Mitä sitten? Jotain sellaista kuin... <tri> en! Artur... Atul, ei näin miestä. Joo, minä vaan että jos hän olisi kuullut sen. Ei siltä vaikuta. Eipä niin. Kuule, tämä seinä... Marmoria. Marmoria. Jään peittämään marmoria. Joo, se on liukasta kuin... E, kuin, kuin, kuin, kuin... Mikä on liukkaita, mitä voit kuvitella? Jää tällä hetkellä. E, no, tämä marmori. E, juuri niin. Liukasta kuin tämä maa hei hei! Hei hei ai ai ai ai ai ai oi pyhä sarku onni silakat mitä ulkona ei näy mitään ei minkäänlaista maanpintaa! Joku on varastanut planeetan pinnan! Sä tähden, mitä sinä sönkkäät? Maanpinta ei näy, Me olemme monen kilometrin korkeudessa! Puhuitko sinä jostain silakoista? sula tuista silakoista! Missä? Näin, se on vaan nyt sellainen tapa. Sen täytyy sitten olla hyvin harvinainen sanontatapa! Mitä? Tarkoitan, että se ei sovi joka vaikassa käytettäväksi! Minä en saa otetta tästä jäästä! Minä putoan tyhjyyteen! Minä arvasin sen. Yritän juuri olla ajattelematta koko asiaa. Tällaiset tilanteet hermastuttavat minua. En minä usko, että voin tehdä mitään avuksessa. Mitä? Arthur ja Maavin ovat varmasti jo pudonneet. Ja nyt sitten sinä putoat, enkä minä pysty tavoittamaan sinua putoamatta itsekin. Olen pahoillani. Minä tunnen kyllä melkoista syyllisyyttä tässä tilanteessa, joten voisimmeko me mahdollisesti vaihtaa puheenaihetta? Voisit vaikka kertoa, mistä tuo sanonta on peräisin, mistä se on johdettu. Ford! Se ei, Ford, eikö sinulla ole minkäänlaista mielenkiintoa kielitiedettä kohtaan? On usein väitetty, että puhtaasti teoreettisiin ja akateemisiin asioihin kohdistuva suhteeton ja päähänpinttymän omainen mielenkiinto on merkkinä siitä, että ihminen haluaa päästä pakoon jokapäiväisen elämän muodostamia ongelmia. Kuitenkin henkilöt, joilla on tällaisia päähänpinttymiä, väittävät, että edellä kuvattu asenne perustuu kolmeen seikkaan, jotka ovat tietämättömyys, typeryys ja ei mikään muu. Monet filosofit väittävät esimerkiksi, että heitä kiinnostavat kovasti todellisen elämän mukanaan tuomat ongelmat. Sellaiset kuten, mitä todellisuus on? kuinka elämä on määriteltävissä kokemusperäisesti, ja niin edelleen. Eräs elämän määritelmä, joka ei tosin ole kovinkaan hyödyllinen, kuulostaa suunnilleen tällaiselta. Elämä on ominaisuus, jonka sen haltia menettää, jos hän putoaa ulos kylmästä, omituisesta luolasta, joka sijaitsee 20 kilometrin korkeudessa maan pinnalta. Tämä määritelmä ei ole hyödyllinen, koska A, se pitää yhtä hyvin paikkansa kyseisen henkilön silmälasien suhteen, jos hänellä sattuu olemaan ne päässään. Ja B, sen vuoksi ettei siinä oteta huomioon sitä mahdollisuutta, että kyseinen henkilö saattaisi matkalla pudota, sanokamme vaikkapa, erittäin suuren linnun selkään. Ensiksi mainittu virhe johtuu pelkästä huolimattomasta ajatuskulusta. Mutta toinen on ymmärrettävä, koska siinä esitetty mahdollisuus on älyttömän pieni. Kuulehan nyt. Tämä on täysin älytöntä. Mitä? Napit irti minun kurkustani. Ei käy. Päästä irti. En voi. Kule... Kyllä voit. Se on aivan yksinkertaista. Irrota kätesi ja muualle. Mutta enhän minä osaa lentää. Mitä hittoa sitten teet ilmassa? Minä putosin. No, jatka sitten samaa rataa. Mutta minulta menee henki. Olisi pitänyt hieman ajatella ennen kuin lähtee putoilemaan tuolla tavalla. Ei se käy, että tuumaa itsekseen. Että lähdenpä tuosta pikkupudotukselle. Ja jos se ei enää tunnukaan kivalta puolessa välissä, hyppään jonkin ohilentävän linnun selkään. Se ei sovi meillä päin. Kysymys on taivaan fysiikan ankarista säännöistä. Voimasta suhteessa painoon. Siipien poikkileikkauksesta. Siipien pinta ja käytännön aerodynamiikasta. Sitä paitsi täällä on pirron kylmä. Hyvin paha tuuli. Maassa on paljon mukavampaa usko pois. Ei käy. En minä halua kuolla. Niin? Hmm. Mutta se on sinun asuinympäristösi, ei minun. Kysymys ei ole siitä, onko se minun asuinympäristöni vai ei, vaan siitä, kuinka lujalla vauhdilla iskeydyn siihen. Olisiko mitenkään mahdollista, että veisit minut lähemmäs maanpintaa, ennen kuin pudotat minut? Hei! Ei! Minä pudotan sinut juuri nyt, sillä tämä on alemmas, minä en mene. Mutta minun ratuni on saanut koko kamara-hommasta aivan tarpeeksi, Enkä minä halua olla missään tekemisissä sen kanssa. Jos Jumala olisi luonut meidät kävelemään, me olisimme syntyneet lenkkarit jalassa. Hyvää on, jos kerran ajattelet noin. Olen pahoillani, niin, että tuhlasin sinun aikaasi. Hyvästi! No, ei sitä nyt silti tarvitse tuollaisella hässäkällä lähteä! Muuten kun te maahan, yritän joustaa polvilla niin, että kaadut kyljellesi ja kierähdät. No voi, paskat. Sinäkö taas? Minulle tuli mieleen, mistä sinä oikeastaan tipahdit. Päästä irti! Ja kunhan ensin kerrot, mistä putosit. Jostain valtavasta kylmästä valkoisesta luolasta. Jossain tuolla taivaalla. Katso ylöspäin. Ah. Au! Minun niskaani sattuu. Ei kauaa. Katso nyt. Ah. Tuolta sinä tipahdit. Sehän on kuin... kuin joku taivaalla roikkuva muovimuki. Mm. Ja se on... Sehän on yli kilometrin pituinen. Se näyttää muovilta, mutta itse asiassa se on veistetty yhdestä marmorin Mutta sehän painaa mielettömästi. Millä se pysyy ilmassa? Mikä sitä pitää tuolla? Taiteellinen näkemys! Se on vain pieni osa koko patsasta, joka on yli 20 kilometriä korkea. Se seisoo meidän kanamme, mutta minä kaarran kohta. 20 kilometriä korkea patsas. Se on varsin vaikuttava näky tältä ylhäältä katsottuna, etenkin kun aamu-aurinko sen säteillään. Mutta mikä se oikein on? Kuka ansaitsee 20 kilometriä korkean patsaan? Sillä oli huomattavaa symbolista merkitystä meidän esi-isillemme. Sen nimi on Arthur Dent. Heittää ravintomaatin tarjoaman kupin. A anteeksi, kuinka. No niin, mitä pidät? Äh, äh. Linnunradan käsikirja Liftareille on korvaamaton apuneuvo niille, jotka haluavat nähdä jotain järkeä tämän käsittämättömän monimutkaisen ja häkellyttävän kaikkeuden elämässä. Sillä vaikka kirja ei pyrikkään olemaan käyttökelpoinen kaikissa tilanteissa, se sisältää lohduttavan väitteen, että ne kohdat, joissa se on epätarkka, se on ehdottoman epätarkka. Kun kyseessä on jokin merkittävä ristiriitaisuus todellisuuden kanssa, juuri todellisuus on noissa kohdissa väärässä. Otetaanpa esimerkki. Kun eräät perheet vetivät käsikirjan toimituksen oikeuteen siitä syystä, että kirjan tekstissä sanottiin, turistit syöttävät mielellään traalilaisia sontiaismolottajapetoja sen sijaan, että siinä olisi lukenut... Traalilaiset, sontiaismolottajapedot syövät mielellään turisteja, mikä on totuus. Kirjan toimittajat väittivät, että ensiksi mainittu lause oli esteettisesti miellyttävämpi. Ja kutsuivat todisteakseen runoilijan, joka valaehtoisesti todisti, että kauneus on totuus ja totuus on kauneus. Näin toimittajat halusivat osoittaa, että tässä tapauksessa elämä itse ei pystynyt täyttämään sille asetettuja kauneusvaatimuksia. Neuvoteltuaan asiasta oikeus päätti rangaista elämää oikeuden halventamisesta ja määräsi elämän takavarikoitavaksi paikalla olijoilta päästäkseen mahdollisimman pian pelaamaan ultragolfia. Käsikirjassa esiintyvät puutteet ovat vähemmän rationaalisia. Siinä ei mainita mitään siitä, millä planeetoilla voit odottaa törmääväsi 20 kilometriä korkeisiin patsaisiin, tai kuinka niihin pitäisi suhtautua etenkin, kun patsas esittää sinua itseäsi. Ei myöskään sitä, kuinka reagoida, kun huomaa, että patsaaseen on pesiytynyt laumoittain jättimäisiä lintuja, joilla on siistit elämäntavat kuin kaupunkilaispuluilla. Lähimmin tätä ongelmaa käsittelee sivulla 7024 esiintyvä neuvo. Odota aina odottamatonta. Tämä neuvo on ärsyttänyt monia ja sillä se on a. näsäviisas ja b. ristiriidassa itsensä kanssa. Itse asiassa paras neuvo, joka kirjalla on tarjottavana tällaisten tilanteiden varalta, on painettu sen kanteen suurilla ystävällisillä kirjaimilla ja kuuluu tietenkin Älä hätään. Aika komeaa, vai mitä? Älä hätäännö, älä hätäännö, älä hätäännö, älä hätän, älä, mitä hätän, hätän, älä Mitäpä minä muutakaan osaisin sanoa? Olen tuntemattomalla planeetalla, roikun, anteeksi nyt, jättimäisen linnun kynsissä, joka lentelee minua itseäni esittävän 20 kilometriä korkean patsaan ympärillä. Mitä minun pitäisi sanoa? Aika näköinen, paitsi että nenä vaikuttaa turhan kyömyltä. Näköinen Tosin nuo pitkin päätä valuvat ulosteet eivät ole minulle ominaisia Näköinen, sinun näköisesi Tarkoitatko sinä, että sinä olet Arthur Dent? Kyllä Se Arthur Dent Siitä Arthur dentistä minä en tiedä, mutta tuo Arthur Dent esittää minua Saanko kysyä, mistä se on peräisin? Meidän esi-isämme tekivät sen satoja vuosia sitten. Älä hätään, älä hätäänny, älä Mutta hätään, sehän älä on hätään. uskomatonta. Rohkenen olla samaa mieltä. Sinun on parasta tulla tapaamaan minun heimolaisiani. Heitä odottaa todellinen yllätys, samoin kuin varmaan myös sinua. Missä te sitten asutte? Sinun vasemmassa korvassasi. Varo, minä sukellan sisään. <töksikä> He can.